Oad.de One of a day keeps the doctor away Moin moin, und hallo und willkommen zur einer One of a day Folge mit einer iOS App. Und zwar der App Pinout von äh, den Machern von äh, Smash Hit und Bionium und Granny Smith und so weiter einige bekannte Spiele. Wie gesagt, iOS App, Universal App, äh, 119 Megabyte groß, Version Nummer 1.0.2 liegt vor, Deutsch, Englisch, nur einige Sprachen, die unterstützt werden, erfordert iOS 6.0 oder neuer, hat bei 655 Gesamtbewertung eine Durchschnittsternebewertung von 4 Sternen und es gibt in einen In-App-Kauf Pinout Premium für 2,99 Ich lese die Beschreibung vor. Die preisgekrönten Entwickler von Smash It und äh, Does Not Commute haben den Flipper neu erfunden. Auf dieser atemlosen Reise durch eine mysteriöse Schlucht voll pulsierender Lichter und hämmernder Retro wave Beats Lieferst du dir ein Wettrennen gegen die Zeit, so wird aus dem klassischen flipper ein mitreißender Arcade-Spaß. Das Spiel von Penout ist kostenlos und färbefrei. Per einmaligem in air kann ein optionales Premium-Upgrade erworben werden, das es ermöglicht, von Checkpoints aus weiterzuspielen. Ja, äh, Flipper halt. Ähm, ihr habt Zeit, die... abläuft und äh, ihr müsst die flipper kugel dann immer da wo zum beispiel irgendwie zusatzzeit oder so steht er äh, am besten dahin bewegen damit sich euer zeitkonto auffüllt ähm, das ganze ja sound gefällt mir die flippertische äh, ge gefallen mir ähm, die die flipper an sich also die dinger womit ihr die kugel halt äh, hoch äh, schießt ähm, funktionieren manchmal wirklich nur wenn ihr sekunden genau trefft äh, ansonsten rollt die kugel sehr weit runter und das stört ein bisschen. Das kann man natürlich mit diesen Checkpoints beheben, also wenn es einem Wert ist, gibt man die 299 aus. Ich habe eher das Gefühl, dass es sich für mich nicht lohnen würde, weil ich schon in der Free-Version mich jetzt doch eher teilweise genervt von dem Spiel fühle, als dass ich denke, ich möchte das äh, noch mal spielen. Aber alleine, weil es von Ja, von den Entwicklern ist es, die ich eigentlich für die anderen Spiele sehr gerne mag. Ähm, sollte die App hier mal erwähnt werden und äh, für gratis sowieso erstmalig einfach einmal eine Download-Empfehlung. Ich sage, danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye-bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de facebook.com slash oneappatag gplus.de slash oneappatag Oder eine ad an twitter.com slash oneappattack.